Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa Kita lanjut sedikit kemudian istirehat Sahabis asar kemudian kita lanjutkan sampai menjelang maghrib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 ada orang yang memfitnah dia, mengambil harta bendanya, menudai hormatannya. Apa yang terasa oleh jiwa? Ada objek yang bisa menjadi sasaran jiwa. Sementara yang terbaik adalah bersabar.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 كتب لي وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وأخبر النبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له هذا مع قومه Fajallah, dia kata seperti itu. Fajama'ah di dalam ini tiga perkara. Al-Af'ahu'anum, al-Istighfaru'lamum, ya al-A'tizaru'anum, kerana mereka Beliau memberi pendahuluan, mulai masuk menjelaskan uraian tentang kesabaran yang paling berat ini. Kata beliau adalah Nabi kita Panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam Ketika diganggu Disakiti Beliau mengatakan Semoga Allah merahmati Nabi Musa Alaihi salatu wassalam Dia telah diganggu Lebih banyak dari apa yang menimpa saya ini Beliau pun mampu bersah bersabar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 Tapi di sini Yusuf, Nabi ini meraih maaf juga. Dia langsung maafkan kaumnya. Lihat kondisi yang sangat luar biasa ini, keteladanan yang tiada tandingannya. Bahkan tidak hanya sekadar memaafkan. Dia memintakan ampunan untuk kaumnya. Ada orang yang tak mampu bersabar. Bahkan, saya maafkan kamu. Tapi mintakan ampunan, ya. itu urusan kamu dengan Allah. Lah. Kalau saya juga yang mintakan ampunan, aduh terlalu berat. Masih terlalu berat. Tapi Nabi Ambul ini justru memintakan ampunan kepada kaumnya. Allahumma ghafir liqawmi. Hebatnya lagi, ketika dia sebut, dia mintakan ampunan untuk kaumnya, Nabi yang mulia ini mengatakan, di kaumi untuk kaumku, perhatikan kalimatku, untuk kaumnya saya, ini menunjukkan kedekatan, kelembutan yang sangat. Dia tidak katakan, Allahumma qafiril kaum, ya Allah ampunilah kaum itu, bukan ini, kalimatnya.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 sebab ini Di saat darah masih berjucuran Di muka Darah masih bercucuran di muka Dia usap darah itu di muka Kemudian mengatakan Allahumma ghafir liqawmi Uswatun hasanah Keteladanan yang tiada tandingannya Kata Syekh Lebih hebat lagi Nabi yang mulia ini justru Al-Iqtidara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 في حضان الله dinyatakan udzur fa innakum la ya'lamun ya allah mereka belum tahu lihat ya ikhwan lanjut kepada beliau wa hadha anwa min as-sabr aqibatuhun nasr wal 'izzah was-surur wal amn wal quwwah fi dhati llah wa ziyadatu mahabbati llah ilmi wa li ta'ala waja'anna minhum a'immatan yahduna bi am bina lamma فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان فرق العبد في درجات السعادة بفضل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها يعني الأعمال الصالحة mithl <miklul> al-aqi was-saffi illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa duhafdin adzim nasibun waafir nasibun waafir wahia al-jannah kata beliau taala jenis kesabaran ini adalah jenis kesabaran yang akhirnya hasilnya adalah per Tolongan Al-Ijza Kemenangan Semakin mulia Wasurur Semakin bahagia Walamnu Betul-betul aman Keadaannya Walquat Semakin kuat Fidatillah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 bahawa sabar ini Harus beriringan dengan yakin Ada ilmu yang teryakini Sehingga bisa bersabar Ini yang beliau bahas khusus Dalam risalah Kata beliau karena itulah Allah berfirman Ida ahsan Balas dengan cara yang paling baik Maka apa yang terjadi Faizal ladhi baynaka wa baynahu adawah maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan, berubah menjadi, berubah menjadi seperti orang, seperti orang yang betul-betul mencintai kita dan siap menolong kita dengan pertolongan yang terhebat. Tidak ada yang diberi amalan soleh ini, yang sangat hebat ini,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 Alikhuwa Rahimahumullah Kita sebutkan satu Sebelum kita tinggalkan tempat ini untuk beristirah Yang selanjutnya kita lanjutkan Setelah sholat asar. Yang pertama kata beliau Ayya syuhada An'allah subhanahu wa ta'ala Khaliqu af'alil ibad. وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يتحرك في العالم على بي وسفل ذرة إلا بإذنه ومشيئته والعباد وأله فانظر إلى الذي صلّطهم عليه ولا تنظر إلى فعلهم بك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 Ataupun alam bawah. Kecuali hanya dengan izin Allah. Dengan kehendaknya. Kita yakin hamba adalah alam. Kalau kita yakin ini. Mampu syuhud terhadap ilmu ini. Lihat penggunaannya. Kata Syekh. Maka pandanglah. Perhatikanlah. Fokuslah.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 Orang yang mencela kita, mencerca kita. Tapi nanti sahabat sholat asar kita urai. Kedua, ketiga dan seterusnya. Baik, ini yang pertama. Iya, antum bisa langsung terapkan. Ayo, apa pun yang antum hadapi sekarang. Antum lagi sakit hati sama siapa? Antum lagi terguncang karena apa? Iya.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 Apapun yang Allah tetapkan Eh yang Allah kehendaki terjadi Tidak akan mungkin tidak terjadi Lihat Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya Jangan lihat orang itu Oh ya orang itu mukanya seperti ini Masa tiga-tiganya dia nah, Kalau itu yang dilihat sudah Hati pasti merespon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 kita usah pandang perbuatan orang. Sebab kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Kita tidak akan mungkin lepas dari hal itu. Terima. Qadar Allah, wa maashaa fa. Allah takdirkan sudah. Apapun yang Allah terhadkan, pasti terjadi. Inna Lillah wa inna ilaihi. Lagi. Sungguh kita mila Allah dan kita pasti akan kembali kepada. Ini praktiskan. Mengembalikannya kepada, iya, kehendak Allah Subhanahu Wataala. Kita melakukan kebaikan. Akibat dari kebaikan itu, ini kebaikan, jelas-jelas kebaikan. Akibat dari kebaikan itu, karena sunnatullah yang namanya kebaikan pasti ada cobaannya. Akhirnya kita terjatuh ke dalam hal ini, hal ini, hal ini. Orang-orang yang buruk, rendah pandangannya, langsung melihat apa? Nah, itulah.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 Sekian, seolah-olah Alhamdulillah. Asyadu an la ilahe ila anta asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.